Doina curcubeului de foc. Doamne, din dor, rădăcina de foc a bradului neamului nostru, prin jertva necurmată ai făcut. Doamne, cu dor, seva de foc a iubirii tale, prin trunchiul de foc al neamului nostru ai trecut. Doamne, din dor, o mlădiță de foc ne-ai făcut și cu doina de iubire și slavă. Peste tot ne-ai umplut. Doamne, din dorul inimii noastre, crinul de foc al bunei vestiri, pentru neamul nostru ai născut. Doamne, pe jarul dorului, Tămâia și smirna rugilor noastre a ars și pedeapsa de foc în loc ai ținut. Doamne, din dor, sămânța de foc a cuvintelor noastre, pe demon și dușman i-a ars și i-a durut. Doamne, din dor, legea iubirii pentru noi ai ținut și pe cruce un nou testament pentru fii lumini ai făcut. Doamne, cu dor, focul de jertva al bisericii tale l-ai aprins și Duhul tău sfânt, pe rugul inimilor noastre, îl ține nestins. Doamne, cu dor, Icoana ta de foc, pe jarul rugilor noastre, a poposit, și în focul inimilor noastre s-a odihnit. Doamne, cu dor, curcubeul de foc al slavei tale, ca un pod a întins și biserica ta cu el ai cuprins. Lacrimă pentru seva de foc a iubirii. Doamne, Dorul de patimile Duhului necurat ne-a îndepărtat, În lumină sufletele noastre la față le schimbat, Când cu lacrima apocăinței te-am așteptat.